Oroki Orokieta herri eskolara gara ondo bizi, ondo jan izaneko programa jarri dute martxan aurrek osasuntzu jaten ikas dezaten. Programa berri hau, Oroki eta eskolako guraso elkartearen, eta zerozko nutrizionista baten lana da. Aurrek osasuntzu jaten atzutela ikusita ongi jaten irakatsi bertza hiela erabakizuten, eta horrela sortu zen ondo bizi, ondo jan proiektua. Eta guk, ba programa hau, hobeto ezagutu nahi dugu, eta horregatik, Otxegini diogu Ana Lopez, Guraso Elkarteko koordinatzaileari, Ana, egunon on. Hai, egun on. Bueno, orrela esplikatu dugu guk ke nolabait ere zeu karazo bat ikusi izan utetan eta horregatik erabaki izan utetan, ezta programa huxe martzen jartzea. Bai. Bai, eh Oroketa Herrieskolako janglea ba gu, gurasoak eh kudeatzen dugu orain dela 9 urtetik, eta gaur egun bazazpireun ikasle ditugu eta hoietatik e, lareun eta hogei jangelan bazkaltzen dute. Mm -hmm. Bi eta amabi urte bitarteko aurreak dira, eta unogu gurasoak bezala ba beti izan dugu kezka ba, jangelak prestatzen diren janariaren kalitateari buruz, eta horregatik ba, esterteieria nutrizionistak e, betiranik ne, gure menuak aztertzen zituen. Mm -hmm. Orduan, ba, bueno, e, gaur egungo go elikoadura oiturak ez dira osasungarriak, Eta gero ikusten genuen ere bai ba, fruta eta barazki gero eta gutxiago jaten dira. Orduan ba ia ez egitasmo hau martxan jartzea erabaki genuen e, bai gurasoen partetik eta bai eskola ldetik mm. eh. Eta esango dugu ana hori dela nolabetenen hobedadea. Bazkaldo horretik zezuk bai. frutaak eta barazkiak aipatu dituzu. Bazkaldo horretik e, fruta ematen zailela, eta aidari gisa esnea hori da hobedererik azpimarragarriena bai. esango bai. dugu. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Baina guk ez askago hiru jantoki desberdinak, eh? Jantoki txiki bat dakagu 2 urtekoentzat, 20 aur daude hor, gero beste jantoki bat ertaina, 3 urtekoentzat eta uh -huh. beste jantoki bat hundientzat. Eh, e, e, eta eh 360 daude. Eta, eta aurrak, hauek bitzandetan banatzen dira. Orduan egin genuna da e, lenda bizi DNA E, aldatu genun e, menuak, Orduan txorisua, postre industrialak eta hisozkia kendu genun uh -huh. eta bere ordez sartu e, genun entsaladak, barazkiak eta fruitak. Bai. E, orduan lehenengo txandan ez zegoen entsaladak denontzako bakarrik eskatzen suenentzako bai. eta orain adibidez denak jan, jaten dute entsaladak. Eta hauek e, e, frutak e, baskaldu ondoren e, e, jaten dute. Eta bigarrengo txandakoek ordubete itxarron behar dute bazkaltzeko. Orduan hemen sartu dugu aldaketa garrantzitsuena. Orduan, lehen, ordu bete itxoen eta gero izugarrizko gozea ekartzen zuten. Orduan, lehen da biziko ba, betetzen ziren askarregi jaten. Hansi da eta Azta. gero, bigarrengo platera erdipor di jaten zuten. Eta, mm -hmm. bueno, baina postrea, batez ere fruta zegoenean, ba, zean eguneroko borroka. Eh? <risa> Orduan, gaur egun hoiek hauiek ba, aldatu egin dira. Vai. Orain, patuen daude bitartian, ba, buk, e, frutak banatzen... E zaie, eta aur geienek ba goze direnes ba, fruita nahiko gustoa jaten dute eta gainera ba, dugu an... luntzantzeko badela baina fruitareken, ez da? Hori da, hori da. Orduan e, lortu dugu ba hiru ir, helburu, eh? Bat, aurrak ez dute ordubetegoze hitzaroten, uh -huh. besteare fruta jaten ikasten dute eta gustora gaina eta gero ba jangelan sartzen direnean ere umero ones etantsiada gabe. Orduan bagiroa giroa ere hobetu inda. Hmm. esan duzu lehen buruka de gente egin berriz apautzela bai. tari guraso askok badakia bai. eta frutarekin eta barazkiekin nola ibili behar izaten duteniaia eskutuan eta basorrotzean bai. eh zortzaila bate dira oso kezpa gaudean martin bai. jarrizela ana e, nola erantzun dute txikitik ba oso ondo oso ondo así eran bueno va ba, bizkat esaia san batez ere entsalarekin E, bueno, txikiekin ba, nahiko arazo izan genitun, baina gero ja piskanaka piskanaka ohitura hartu dute eta orain egun ja, bueno, ba, primeran. Eta fruta adibidez, ba, orain erosten detegugu, bueno, bikoiztuin da. Uh -huh. e, frutaren kontsumoa. Beraz, eh, ba, lortu duzuen, olabait ere, zuek naizaten utena. Ezatiundi bai. batean esango dugu. Bai, bai. Eta gorrazoekin ere hitz egiten da, ez, zu gorrazozaren aldetik, eh, bai. alde nikozpegi hori eh, eman dezakezu. O orri, eh, nola baiteko garrantzia emanei izan zaio laku ikolan. Bai, bai. e, guk egitasmo honekin ba hiru pausoak e, zeuden. Bat eh esandakoa, bigarrena izan da ba jarraipena egiteko e, batzorde bat e, egin genuen eta batzorde honen e, barruan daude ba, jangelako arduradunak, gurasoen koordinatzailea handi, gero hiru irakasle eta 6, 8, 10, 11ak. Eta gero nutrisionista uh -huh. bai. Orduan, eh jarraipena egiteko batzordea, ba bi ilabetean, e, elkartuko gea eta piskat ba, e, aztertzeko, ba, eta ba, nola dijoa, nola dijoa proyectua eta hori. Mm? Bai ikoseko dugu emaitza gehiago izaten dituzuenean eta atentzio mandigun beste ez zerbait azpimarratua urte horretikana, bai. e, menuak bertan prestatzen direla bertako sukaldean. Bai, eta hori da oso oihkoa. Eusko Jaunago, guk eh orain arte ja gramatxagu bederatzi urte, mm -hmm. e, gurasoak kudeatzen dugu eta bueno, eh post sukaldaritzakago e, Eta bueno, haueko esko jardalitzako hezkuntza sailako langileak dira, eh? Gero begiraliak, horiek bai, horiek gure gureak dira edo uh -huh. guretzako. Ba, ondo bizi, ondo jan eta lelo hori azken motorgaino eramateko Pres Zaragoza o Orokieta herrieskola. Ba, ondo bizi eta ondo jan. Ana, eskerrik asko zuri. Agur.